Islāmi wa īimāni Ażdā'a l-kownu wa zemenu Bī Islāmi wa īimāni Ażdā'a l-kownu wa zemenu Assalamu alaikum wa rākmatullahi wa barakātuh Zahra fiqfada uzīshanullahu wa subhānahu wa ta'ala Naka sara wa na njegovom časnom porodici njegove i sve njegove sedljenike do sudnjega dana. Zahvaljujem Allah subhanahu wa ta'ala na blagodatima koje kada bismo pokušali pobrojiti, zaista ih ne bismo mogli prebrojiti. وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا Ako biste pokušali pobrojiti Allahove blagodati, ne biste to mogli učiniti. Čovjek zaista ne može Allah već alla šanta blagodati i pobrojiti, ali Allah uzvišenom na njima može zahvaliti. Allah subhanahu stvorio Adama alaikum salatu veselam i njegovu suprugu Hauku. Šejtan je uspio da ih zavede, šeitan je uspio da ih nagovori i da im ono što im je Allah uzvišeni i zabradio učini lijepi. Šeitanom objećanja su zaista velika, pa ih je naveo i počinili su grijevi to je jedna od šeitanovih metoda koje on koristi na putu zavođenja ljudi sa pravoga puta i na ovu metodu zaista čovjek treba obratiti pažnju, dobro šeitan uljepšava neistinu i prikazuje je lijepu. jer kada ne bi koristio ovu metodu duše bi same po sebi odbijale neistinu ružne i ogavne stvari ne bi ljudi činili jer duša je takva da voli lijepo Ali šeitan uvijek pokušava čovjeku uljepšati neistinu. Pokušava mu uljepšati grid. Pokušava mu uljepšati ono što će ga odvesti na stramputicu. Što će ga u najmanju ruku navesti da pogriješi prema uzvišanom Allahom. Kaže Allah govoreći o šeitanu i njegovim obećanjima i njegovim preprekama. لَاُزَيْتِنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْدِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينًا ja ću njima na zemlji poroke lijepim predstaviti predstaviti i sve ću ih zavesti ja ću im grijeha lijepim predstaviti i kaže sve i ih zavesti nastojeću da ih sve zavedi dakle to je njegova, to je njegov cilj iako u tome ne može biti uspješan u potpunosti ali kaže jačim ću im grijeha lijepim predstaviti i to je jedan od njegovih velikih ciljeva i on tu metodu neprestano koristi do dana današnje i koristit će je sve do sudnjega dana da grijehe ljudima predstavlja kao lijeve. Jer kada ne bi bilo toga, zaista bi duše same posebno bježale od grijeha, od neistine i svega onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranilo. Ibn Al-Qaib Rahmetullah i da'ala, ali ima jedan malo podružni citat, pa ćemo se zadržati na njemu zbog toga što su njegove riječi u pogledu odgoja duše, u pogledu odgoja čovjeka, njegove riječi su zaista teške i e, na njima se uvijek rijedi malo zadržati. Kaže no, rekli, jedna od njegovih zanje je konstantno občinjavanje uma dok ga ne porobi. On pokušava čovjeka stalno obuzeti, sve dok nju ostali pravu kontrolu nad njim da ga, da ga uspije u potpunosti porobiti. Od njegovog občinjavanja spašen je samo onaj koga Allah uzviša spasi. I ove riječi zaslužio da se na njima zadržimo nakratko. Može biti spašan samo onaj koga Allah uzvišan spasi. Jer čovjek u životu ne može uspjeti ni u čemu ako ga Allah uzvišan ne pomoge. Ne može biti zaštićan od bilo čega ako ga Allah uzvišan i ne zaštiti. I svak onaj ko bude prepušten samome sebe da ga Allah uzvišan i ne zaštiti takav čovjek će biti bezuspješan i takav čovjek će... I itakam čovjek će doživjeti propast odnosno poniženje odnosno zavuta će sa pravoga puta koga Allah uzvišeni prepusti samo me sebi zato je Allahu poblasanik alejhi salatu vesselam činio da Allahu dželle šanu ho da te klni ila nafsi tarfa ta عين inam me prepustiti samo me sebi koliko je treba taj on ok. mi znamo da su neka djela najizver toliko mala i jednostavna i može ih učiniti svaki čovjek ali ko čini ta tad da ta djela čine oni koje Allah uzvišan i pomogli da ih uradi. Je li teško kazati subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa alim? Nije teško. Je li to problem kazati u toku dana, stotinu puta? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa alim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa alim. Mo nije dan ima 24 sata, pa da kaže mi za svakog namaza po 20 puta, eto. Ili da ujutro kažem stotinu puta da sjednemo nakon sabah namaza da to kažem. Nije apsolutno teško, nije to na naporu. A koliko ljudi to kaže? Ma Kažu samo oni koji Allah uzvišeni pomogne da to kažu. Samo oni mogu kazati. I bez Allahove subhanu wa ta ta'ala pomoći ne možemo učiniti dobra djela. I oceteno zamki može biti spašen samo onaj koga Allah uzvišeni spasi. Zato se stalno trebamo, trebamo obraćati Allahu subhanu ve te ara i moliti ga da nam spomogne u činjenju dobrih djela i da nas sačuva od svih zank i da nas sačuva griješenja i da nam oprosti naše pogreške. To treba biti naše naše konstantne dove. Zato je poslanik alejhi salatu vesselam činio dovu Allahu džellechanu svakoga dana i molio ga za opraš Hvala sallam, da si dosta ti nuputa utoku dana bi poslanik alaihi sallatu wa sallam, molio wa allaha jil lašanuhu iza oprasti. Veriča wa ya allaha subhanahu wa ta'ala, slavio ka, tražio oprasti od allaha jil lašanuhu. I tu je činni sva da'na. Allahumma ya muqalliba al thabbit quloobana ala ta'atik. O koji prokričeš srca, utvrsti naša srca na pokornosti jerako allahuzjeni nekoga ne učvrsti na pokornost, takav čovjek za sigurno za sigurno neće biti istrajno i dalje jerako allahuzjeni ne vodi učvrstio i zato čovjek uvijek treba da strahuje od lošeg završetka a da se nada dobrom završetku na ovom cijetu. da strahuje od lošeg završetka i da se, i da se ujedno i nada da će Allah subhanahu wa ta'ala dati da lijepo završi. Nemojmo misliti da smo sigurni kada je u pitanju odlazak sa ovoga svijeta. I uvijek u našim srcima mora postojati doza straha od toga da nećemo ne da Allah subhanahu wa ta'ala skončati na loš način. I trebamo moliti Allah subhanahu wa ta'ala da nam da lijep završetak, da nam da lijep odlazak sa ovoga svijeta. I zato treba istrajavati učinjenje dobrih djela. Ja će Allah subhanahu wa ta'ala dati da čovjek preseli sa ovoga svijeta na dobrim dijelima ako ih je činio. I moći će izgovoriti šahadet na kraju života na ovom svijetu ako je bio od iskrenih Allahovih robova. Ako je bio ogreza u grijehu na kraju svoga života, obično na samrti, obično na samrti preseli sa tim grijesima koje je, koje je činio u životu na ovom svijetu. Zato trebamo stavno činiti dovo Baha s.a. danas učvrsti na pokvornost. Kaže mi Ulaqa Ibrahmetullah uljepšava mu štetno djelo tako da misli da mu je ono najkorisnije i učini mu korisno djelo ružnim tako da misli da mu je to najštetnije djelo. Šta je šeitan? Uljepšava ono što je ružno, a čovjeku otežava i čini ogavnim i odvratnim djelo koje nije. Subhanallah. Koliko je samo ljudi za stranost pravog puta zbog ovakvih stvari. Koliko ljudi smatra namaz otežavajućom okolnosti na ovom svijetu. Dijelo koje je rahatluk za njegovu dušu i djelo koje je koje rasterećuje čovjeka učinio mu je teški i namaz mu je težan. Ne mogu. Kaže, ja ja ovo sad, kaže, do kraja života trebam hranjati svaki puta popit namaza, svaki dan? Ali do kraja života ja to, kaže, treba čititi. Subhanallah. Namaz smatra teški. Namaz absolutno nije težan. Allah, u poslaniku <laughs> reka, ve selam, je znao reći bilale, abinale, rehname, salam. O bilale, nekrušno mi kamet, pa da se razrahatimo u namazu. Namaz, dakle, nije otežavajuća okolnost, ali je ljudima tešan. Zekijat. Zekijat nije težak, apsolutno. Za vjernika nije težak. Zašto bi bio težak? Ravu je Allah subhanahu wa ta ta'ala i čisti svoj metak. I zna da sa čišćenjem, za, sa čišćenjem metka zekijatom i metak neće biti, neće biti nimalo umanjen. Sa dijeljenjem sadake nikada neće metak biti umanjen. Post. Post je težak. Kako će se postiti? Ljudi počnu misliti, ako budu žegija, kako će se postiti? Ako bude ovako, kako ćemo izdržati? Subhanallah, koliki je dan? Gledaj kad počinje post, a kad se završava. U pola tri treba prestati jesti, a 15 do 9 se treba ih dariti. Vjerni, potom absolutno ne razmišlja. Ako važno što mi da zdravlje, da može da posti, posti. Ako njegovo zdravlje bude narušeno ili eventualno bude ugrožen njegov život, nije dužan da posti. Ja sam se različno timene optereći na razmišlja to da li dan, da li post traja u 18 sata, traje u 16, da traje u 12 sati, nema, apsolutno o ne razmišljam. Jer me Allah uzvišteni propisao, propisao, apsolutno ne treba patiti. Ako ugrožava svoje zdravlje, prekine post. Ako ne ugrožava svoje zdravlje, postoji. Allah uzvišteni dao čovjeku propisao, neće ugroziti svoj život. Ali ko sam sikirao? Sikiraju se oni što ne žele da postoji, što ne težko postoji. Što izbjegavaju i bade, Vjerni je valjati nije težak. Vjerni koop će tome ne osjećati o teškoći. Jer rovo je Allahu subhanahu wa ta'ala na takav način. Zna da Allah uzvi i posebno nagrađuje zabavnost. I on u tome osjeća slast. Ali šeitan mu pokušava to prikazati teški. Kako ćeš? Pa nećeš moći zdržati. Pa šta ako ižedniš ujitru do 9 saati? Ako ižedniš do 9. Ja, na pjord 20 treba biti žedan. Kako ćeš to izdržati? Subhanallah, zato, zato postać ima dvije radoste. Jedna od dvije bašnaca i vtah. Allah subhanahu wa ta'ala je dao te radoste. I druga stvar, ljudima je otižan hađ. Allah uzvišen je dao da je hađ e, propis koji se obolja jedan puta u ali nekim ljudima hađa je toliko opterećenje. Znaš ti koliko para treba skupiti za hađa? Ja Allah, ja kirim, koje su to silne pare? Da čovjek odvoji deset hiljada marak ode na hađa. Ode na hađa, vrati sa hađa i gotovo odmestalo deset hiljada marak i sa trajst početka sa kljuđa toga. Vjernik ovako ne razmišlja. Ovako vjernik ne razmišlja. Znate li koliko jedan obični pušač Za par godina potroši novca za cigarete. Nedavno mi pripoveda jedan jedan naš brat, kaže ja sam izračunao ove babi da je u proteklom prije ne znam znači koliko godina 19.5000 maraka ispušio. 19.5000 maraka. Toliko je potrošio novca za cigarete. A da se kaže takom čovjeku da treba obaviti haџ. Da fati peše sila da maraka i da ponese sebi još 1.2000 možemo biti, možda 1.5000 može njemu biti. Pa ne mora kupiti poklon za čitao mahu i za sve svoje poznanike, oni da obavite hadž, dio se iscomplexira dikacija propisi u Italiji. Kako će meni doći komšija da ja njemu donesem tespi? Kako će meni doći komšija da njemu sa donesem? A kako ću ja se vratiti s hadža da ja nisam kupio onom zlatni, prosto da nisam kupio zlatnu narukvicu, da nisam kupio neki poklon, da nisam kupio onom sat, da nisam kupio onom Kako ću ja vraćati od sada? Sjećam se jedne hađince koja je otišta dva puta na hađ godinu za godine. I sjećam se njene torbe i kako je izgledala. Torbu je ponijela išla je 1995. godine, kad sam išao prvi puta na hađ ona. I nosla je malu torbu. Sjećam se one, od skaja one torbe, malo sa dužom ručkom. Ona je samo tu torbu ponijela. I nećete vjerovat, isto tu torbu je vratila, samo mala više nikakve divrećce ni ničega drugog. Samo je tu torbu ponijela odavde i tu torbu je isto vratila s hađa. A obavira je hađ kao i oni koji su vratili oduda šest torbi. I to veliki torbi. Gdje je bilo oni koji su kupovali metražu da preslače i seće živa istina. Kupovala se metraža za tapaciranje namještaja i tako danje. Su ljudi skompleksirani, mora kupiti nešto sa po... Ne, nije smisao Hadža tu. Smisao hađa je da čovje krov je obavno zb'hamid'a. Ali šeitan prikazuje ta djela teškim ljudima. Kad su ona teška, ljudi se teško nosi s tim. Iskompleksirani, kako ću se ja vratiti? Šta ja to sve trebam? Pa napravi sebi kompleks od toga i onda naravno hađim. Hađim se čini jednostavno nemogućim djelom. Kako ću ja to vratiti? Nisam se ja pripremio, dok se ja pripremim da pođeš jedna godina, da tri godine, četiri, pijet, šest. Pa kad se pripremim dok ja odem tamo, dok ja kupi ono, dok ja kupim ono, a jedan hađijan kaže, dok su naše hađije odove, po pijac, naravno tamo je velika pijaca i to je izazvon da je to malo voda, sve je to, živati malo drugačije ne ovdje, kaže jedan naš hađijan, ja sam, kaže, za ovih osam dana kako boravim u Medljini, proučio hatmu raude. Proučio sam Kur'an raude. A raude, je mjesto između minbera poslanikovog alaihissalatu wassalam, između mihraba i minbera Allahova poslanika alaihissalatu wassalam. Ravno. To je ravno. I ona je bašća od džetnetskih bašća. I tu je izuzetno velika uživot kad se mjeseče dotvori dok se mjeseče ne zatvori. I on uđe tu, je dva rikate i sjedne i kaže proučio sam i čitam Kur'an dok sam bio tu. Ali nećete ga uđenom kutljači i torbe hoću da vidite se ovom gura. On to ne rade, jer njegov, njegov uh, smisao, zbog kojeg je on došao tamo, je malo drugačiji možda od ciljeva drugih. Naravno, nije zabranjeno kupiti poklone, da se ne mislimo tu u zove, nije to zabranjeno kupiti poklone, ali ljudi se optelećuju poklonima, a zapostave neka onu osnovnu stvari, zbog koje su došli. Ima tu ovako nekoli komičnih stvari, kaže, vađe, ja ću mi se pijati. Kaže, pa ide što smo došli, kaže. Malo je komičnih situacija bude, ali to su, ovo su sve stvari koje su stvarnost. To možda izgleda ovako malo naj... Smiješno je to? Istina. Gdje jedan razdži, ja otiš obavio tavaf. Obavio tavaf, lično je to predabnom rekao. Nik, kaže, kad smo učili tamo. Ma to, smo nikad kordon napravili. Ma neko to ne mogu rad mi smo njih se obacani, kaže ja. Učili Čovje, čovjek u tavaf dodala Ja kad isiš iz kaže Gdje smo sam i onda sad gura me kaže? je ibadet. Kad čovjek uđe u Tawafa nemam tu puna priče, komunikacije s ljudima, razgovar na nekim bespotrebnim stvarima čovjek te šorobuješ Allah subhanahu wa ta'ala Gdje nam nemaju nemaju svijest u tom gdje se nalaze? Zamislite, čovjek stoji na mjestu gdje je bio Ibrahima alaih salatu wa gdje bio Ismail, gdje bio Izhaq, gdje su bili poslanice, aleyhimu sallatu wa sallam, gdje je stajao Ibrahim, aleyhimu sallatu wa sallam, došao na bio Allahov poslanik, aleyhimu sallatu wa sallam. Došao je bio Abu Bakr, Umar, Uthman, Aliya, gdje su bili ta'ala an-hum. Zamislite samo najprostor tu, ashabi radi ta'ala an-hum Tu su bili sve istaknuti Tu su dolazili imame Abu Malik, Šafija, Ahmed i sve velikari ummeta. To je mjesto gdje se čovjek otkreće kada pada Allah uzvišeno na srdu. To je prvi msćid sagrađen na zemlji. To je prvi msćid. Subhanallah, čovjek treba znati gdje dolazi, gdje se nalazi. Da od onog osnovnog razloga zbog kojeg je došao da ne ide u, sporadične neke razloge i da se ne nekim sporadičnim stvarima na tim mjestima gdje bi se trebao zaista posvijeti i variti, moliti Allaha subhanahu wa ta'ala da mu oprosti njegove grije možda je sad došao na hađ možda neće više nikad imao bi potresnih priča ljudi koji nećete vjerovati proda svoju kuću i oda hađ kad se vrati ide pod šatom pod šatom Vrati se, ide pod šator, nema više kući, ali je njegov životni san bio da dođe tu. Nema kući više, kad se vrati svoje kući, nema gdje, nema krova nad glavom. Ali znao, došao je da obavi hađ. I ako obavi hađ bez grijeha, vraća se kao od majke rođa. Zamislite, 60 godina grijeha. Vrati se sa hađa kao od majke rođa, kao da nikada grijeha nije počinila. A češću za čovjeka koji, koji shvata šta je smisla i Ali šeitan, ta velika djela, ta velika djela, ljudima prikaže teški. Prikaže im ta djela odbog. Pa ja išta hađa, vidi onog hađe, tamo među uzimam. I zbog onog hađeje, što je među pomjerio, i neće, a išta Kaže, dok god ona ide u džaniju, ja kaže, neću ući. I je opravdanje. Jes mu šeitan, jes mu šeitan uljepšao nebo postupak i zbog postupka nekog pojedinca, On je, on je zacementirao svoj stav da neće užavljajući. Šetan je dakle uspio da ovakve ljude zavede i da im donese, da im donese tu sumnju zbog koje, zbog koje oni ostavljaju izuzetno vrijedna djela. Kaži <gled> Ibn Uqayn koliko je samo ljudi zaveo tim občinjavanjem. Koliko je samo koliko se samo ispriječio ljudima izbog njih islama, imana i ihsana. Koliko je samo neistine prikazao u lijepom svijetu i istine u ružnom obliku. Koliko je samo falsifikata poturio znacima. Koliko je samo dezinformacija poturio učenima. Jer še konstantno radi. Stano dođe ljudima koji se bave naukom i kažem ma znaš što, ma ti skliker, ti si mozad. Niko do sad nije došao sa sličnim stvarima s kojima se ti došao. Ti kad počneš pišati o islamu, to niko prije tebe nije rekao. Ma sebe kake ahadu minan ademi. Niko prije tebe od ljudi na zemaljskom kugli nikad to nije rekao. Ti si pametan, ti tako proničeš u značenja da to niko prije tebe nije rekao. Dolazi do spoznaje o islamu, a da niko to do sad nije rekao. I da to niko nije znao. Subhanallah. Naša vjera je objavljena. Naša vjera je objavljena. Naša vjera nije izmišljena. I šetan priđe s te strane, iz čovjek se zanese, počne pričati islamo ono što Allah nešano nije razvolio. Počne uvoditi propise, počne tomačiti vjeru poslom naveđenju. Koliko je učenih koje je šetan zaveo? Potrebio im mnoge stvari koji su falsifikativni, koji su podmetlute stvari razumijevanju vjeri. Učinio im je to lijepim ki Još ih je uvjelio da je to dobro za islam i za muslimane. To je dobro. to, Ako to uradiš, to je dobro za islam i za muslimane. I oni je zavrnutik spravog puta. Zato šeitan je veliki maher kada je u pitanju odviđenja ljudi spravog puta. Ibn Al-Qa'il wa ta'ala, dakle na to aludira. On je učinio umove i njihove vlasnike je odveo ma strasni po raznim mišljenjima. I sa svake strane odveo im je u zavude i propasti jedno iza druge. Prikazio im je lijepim obožavanje kipova. Ne znam obožava kipa, ali je on uvjerio čovjeka da je to dobro za njegu. Ako ne budeš romova tom i tom kipu, neće to dobro biti. Kao što u našem vremenu šeitan uvjerio ljude u razne vrste sujevnje. Pa, Ako ga pitaš kako si, a bio je bolestan, obavezno mora kazati dobro sam, maša, ne ureklo sam. A što udaraš? Pa je to kaži da se ne urekle. Nije ovo lijep protiv uroku. Lijep protiv uroka je da kažeš maša Allah, te barake Allah. Da Allah uzmišljeno da kažeš maša Allah, te ne? nema nikakve osanje. Ako se slučajno bude veš pravo petko, neko će nastrada. Nastrada će. Pripovjeda jedna žena, mužu je nastrada u a ona stica ima okolnosti vešova prava petko. Kažu je, na nastrada je samo zato što si petkom prava veš, nisi prava petko veš on ne nastrada. Ovakve stvari su opasne pod čovjekovo vjerovanje, Čovjek misli da se nešto u pojavnom svijetu dešava zbog toga. Zbog stvari koja je u šarijatu dozvoljena. Zbog stvari koja je u šarijatu dozvoljena. I nisam jedno čuo. Kaže, kogod posije ljetinu utorkom, te godine, lep, najeđe i sve pobije. Utorkom, pazite, utorkom. Ovo sam slušao. Ako se kojim slučajem ne napravi mevlut kod tog i tog turbeta, Nema tugolj više ljetine, nema prinosa nikakvom. Sve dok ljudi neodoboreni ruku ovako i neododole kod, kod turbeta, neće biti ništa. Subhanallah, kakva su to uvjerenja ljudi? Ali šeitanim je to prikazao lijepim. Gotov, šeitan prikazuje ta djela lijepim, iako su odvratni i odvra. Šeitan ljudima prikazao lijepim obožavanje kipova i odveli ih je spravo. I šeitan dakle ružna i ogramna dijela čini, prikazuje kao lijepa i tek onda ljude navodi na ta dijela. Neće šeitan, šeitan ne, ne navodi ljudi, hajde počini ovaj gdje, počini onaj Ne. ne. Oni ljudima prikaže dijelo da je ono lijepo i onda ljudi naravno, kada vide da je tu dijelu lijepo i oni prikaže polijepi, onda će oni naravno posebnuti za tim dijeli. Povećao im je, kaže, između ostalog, uspjeh i ulazak u džendnet. Ako su na nevjerstvu, ako su na mnogoboštvu i ako su na grije. Zamislite, nisam jednom slušao. Nisam jednom, kad nisam jednom, to sam više puta čuo. Ja se namo da će nekako uprostiti. Ja se namo da... Ja uvijek podijedim sa damom. Oni mene niko nije zatražio da se vrati da ja ne mu nisam dao. Nadam se jako govode da će auđen. Kakve radim. Kad pitaš, klanjaš namazu. Stivno je namaz. reć, ali ja ne znam i klad. Znaš li šta pručni? Eto, znam, kaži gdje svoju pručni. I kogu Ovo je zaista smiješno jednog gluga. Zaista smiješno a iz drugog ugla žalosno bogata. <hums> Žalostno. Zamislite djede, odgaja svoj muslimanskoj porodici da ne zna proučiti ba tri posljednje sure za glavljake. Da ne zna Fatiha proučiti. Koliko je Allah, koliko je Aulah, da je Aulah, nije podučeno bar Žalostno, to je sve oko nas. Al kada je u pitanju nada, šeitan im je prikazao da će oni biti spašni. Ako budu djelali sadaku, jer su im prosjaci rekli, Bog ti je ako dadniš, Bog ti je oprostio, Bog te pomogu, Bog ti je dao zdravlje. I daj i misle da je to, da će s tim sve uspjeti. O ljudi, da bi čovjek uspio, mora kazati da, da mora obavljati propisane namaze. Čemu čovjeka se nada bez obavljaja namaza? Subhanallah, čovjek ne smije razmišljati o tim posljedicama. Allah me on ne smije čovjek razmišljati. Koliko je teško za čovjeka, ako se desi, da ga prođe namaz. Allah wa će pod pomoći svakog onog ko se bude tu potrudio. I mi uvijek moramo djelevati motivirajući za posicajte ljude na obavljanje namaza i nadati se, iša Allah da će im Allah uprostiti ono što su pogriješali. Ima ljudi koji su zaista tu, nisu znali za obaveznost namaza, ili su bili nemarni u pogledu toga, ali te stvari uvijek trebamo kazati, motivirajuće ukazati na to da mogu sustići, da mogu obavljati namaz, da mogu naučiti tako dalje. Pomoći im da nauče, imati razumijevanja za njih, ne ponižavati ih i tako dalje. Dakle, imati razumijevanja za njih, iša tome mogu. Mogu uspijeti. Ne treba, ne treba ih otpisati, nego im treba pomoći da uspiju. Jer ta njihova razumijevanja nisu ispravna. Nažalost, nisu ispravna. Neće im koristiti to na sudnjem danu. Jer prvo, zašto će čovjek biti pitan na sudnjem danu je namaz, pa ako mu bude primjen namaz, već će mu nestavanje. Ako ne bude primjen namaz, neće biti primjen ni ostala djela. Zamislite, šeitan je ljudima prikazao, ma prikazao njihovo nevjerslo lijepim, Njihovo nevjerstvo lijepim i one se još uvijek nadaju da će uči učinu da tako budu ta djela rade. Šeitan naziva grijehe imenima dragim čovjekom. Naziva imenima dragim čovjekom. Šeitan, subhanallah, Allah subhanahu ta'ala mu je dao mu mučest da ljude za vam Je u mu koristi najbolje metode, te metode su so koliko toliko djelotvorne da jednostavno ostavljaju traga na velikom masu ljubu. On naziva grijehe lijepim imenima. Pa tako recimo naziva alkohol majkom veselja, kafanu kovač sreći. I tako dalje. Kamata se naziva kao korist. Razne vrste napitaka nazivaju se nekim lijepim imenima, kako bi ljudi pomislili da je tu dozvoljeno. Razne vrste zabranjenih vidova trgovine nazivaju imenima, koja ljudima ne izgledaju ni malo sporna kako bi ljudi kako bi ljudi zapali te vrste boginice iako su iako je ona recimo zabranjena To je šejtanova metoda, to nemojem zaboraviti. Šta je rekao Ademu alejhi salatu wasalam, kako kaže Allah subhanahu wa Adamu", govoreći po imisu i njegovom obraćanju Adamu alejhi salatu Adamu, hal O Adamu, hoćeš li da ti ukažem, da te uputi na drvo vječnosti? A dullu ki ala šeđara til wa mulki la jubla i vlast carstvo koje neće prestati. Zamislite drvo vječnosti i carstvo koje neće prestati. Kako obećanje? Šitam, da je velika obećanja ljudima. I Adam a.s.l.a je upao njegovu zavlju. Subhanallah. I je ovaj jedan od da, da šeitan svojim metodama će navesti svakog od nas da nije pogriješi. Sve će ono i pogriješiti. Ali je Allah subhanu ta'ala iz svog rahmeta dao nam da se pokajemo. Pogriješili smo prvo našem gospodaru pa nam je dao na mogućnost da se pokajemo. Kad se pokajemo, mi smo već zaradili dobra djela. Izradimo. Mi pogriješili, pa nam nam mogućnost da se pokajemo, pokajanje je dobro dijelo i mi pored tog grija počinili, dakle, dobro dijelo, pa nam naš gospodar oprostio najgrije. E I spodne kao da ga nismo ni učinili jer nam je oprostio grije i zaradili smo dobro dijelo timo što smo se pokajali. Rada ta naša gospodara. I za loše dijelo piše nam se jedan grije, a za dobro dijelo 10 deset, deset dobriji djel. Pa shodno čovjekovom nije to 10 do 700 puta, pa i više od toga sodno iskrenosti čovjekovoj prilikom činjenja dobrih djela. Dakle, čovjek ima mogućnost da uspije, uspije u činjenju dobrih djela, samo treba biti oprezan kada su pitanju šejtanove zamke i njegova podgovaranja. Dakle, šejtan prikazuje loša i ružna djela kao lijepa i lijepa djela prikazuje kao ružna i otežana ih čovjek. Na drugoj strani naziva naziva grijehe lijepi bi minimala I naravno, tu će činiti i njegovi slijepilici, odnosno njegove pristavice. I mi vidimo kako ljudi danas, recimo, umjetnici, likovni umjetnici koji slikaju likove, nazvani su umjetnici. Umjetnici. Muzičari, umjetnici. Stvarno, umjetnici. Kažeš umjetnik, No comment. Nekako koje dana nemaš na to. On je umjetnik. Ako je u grijehu, on im je te prikazao lijepim nazvam ovih. Dao im ideju da to nazovu lijepim imenima. I ljudi to čini. Nema to mi kaže uspurno. To je umjetnost. Grijeh naziva umjetnošću. Grijeh nikada nije umjetnost. Grijeh je, je ogavan i odvratan i pored toga što ga šeitan i njegove pristavce mogu nazvati lijepim imenima. I vjernik zaista mora biti izuzetno obazirin, e, mora biti oprezan kada su u pitanju šeitanove spletke i njegove zamke. Obaha subhanahu ta'ala molim da nam oprasti e, i da na pravom putu, a inša Allah ta'ala srnićemo se još na par njegovih zamke i u nekom od daših najrednijih rastu druženja. Smatral sam da je ovo tema na koju se trebamo malo vratiti i podsjetiti, odnosno da se malo pripazimo šejtanovih spletki, njegovih zamki, njegovog pristupa čovjeku, jer šejtan stalno napada. I stoga svremena na vrijeme se moramo prisjetiti na njegove zamke i opasnosti koja vreba od njega i njegovih pislavica vlasna. U tajem da nas sačuvam te zanke, da nas učestiramo na popornosti i da nas sačuvam svih vidova zavode.